Salatë u salamu ala Rasulë Muhammed wa ala alihi wa ashabih wa mën tëbi ahum bi ihsan ila ju middin. Të gjitha falendërimet, lavdërimet, adhurimet tona i të kune Allahu të malnuar, në sëpache dhe bekimin dhe ti, qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familën e ti shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rukë dherin dit në, në fundë të ksebote. Shrikuat në ruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 Në temë të madhe që ka të bëjë me një muaj të madh që tashmë është duke trokit në dyert tona. Është ofruar në pragjet tona është shumë afër dhe nuk ndonj nga ky muaj përveç disa ditë. Fjala është për muajin Ramazan dhe kam ful në takimin e kaluar duke përmendur se kemi qenë të angazhuar në tema të ndryshme në debata të ndryshme në angazhime të lloj-llojshme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 Andaj dua që disa nga këto tema të shrujzë e rastin, të flasë për to, para se të vijë muaj e Ramazan. Që pasaj, kër vijë kjo muaj, të mirë i ma që i përket ati muaj, të mirë i ma që ka të bëj, me kohën kër flasim një. Si për shambu, të flitet për pregaditjen për muaj në Ramazan, do mëzëshme duhet të bëjët para muaj të Ramazan. Nuk është e kuptim që të flasim,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 dhe janë vendosur konceptet të drejta. A në kjë muaj në thret që të rishikujmë konceptet tona, të rishikujmë kuptimet tona, mos valduat në këtë muaj të që rënjohës më në një koncept të gabuar, të rënjohës më koncept të saktuar e kështu më radh, dhe të tjera të shumëta që janë vler e këti muaj dhe veqëri e këti muaj që do të klasim, insha Allah, në kodrat e këti emisioni.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 Madje dhe kërë e përdurim këtë funizim dhe ushtë qemete edhe të rëllau kujdesit, në kujdesit rëllau gjellera për neve është i pazër në nësushëm, është, është i pandashëm për neve. Por fatë këtë se shumit se njerëzë e kuptojnë kujdes në rëllau të rëllau, dhe nevojnë për kujdes, vetëm në disa aspektet se aktuara fizike dhe materiale. Ndërsa aspektet tira nuk e ndimë këtë nevoj. Por fakto që nuk e ndim nevojën, nuk do të thot se nuk kemi nevojë para, dhe e dytën nuk do të thot se nuk kemi dukë dështuar në ato aspekte. Nuk kemi dukë psuar, nuk kemi dukë u dëmtuar nga ato aspekte që nuk ja kemi besuar kujdesin Allahu xhallehu ala, që edhe në këto aspekte të përfitojmë nga kujdesi Allahut azh. Allahu te baraka taala e ka krijuar njerin dhe kujdesi për të si kur që përmenda. Nga kujdesi Allahot për njëri në është se Allahot ka përgjithur nga mesin njerëzve, njerëz që i ka dërguar të kë njerëzit. Allahot gjallewala këture njerëzve, këture të dërguarve, u ka dhenë mësimet saktuara, që ti mësoj njerëzit rrugën e drejt, të ha mësojnë uzimit, ti nëzirë njerëz nga erësirat në drejt. Dhe këj kujdesi, gjithë mund, ka ndodhë në muajnë Ramazan. Ka filluar në muajnë Ramazan. Flasë për libet të mëdha, që Zotë Gjellewala u a ka zbitur njerëzve, tësër kanë qimë simet e Allahu të Zogjell dedikuar njerëzve. Katërin libet të mëdha që ka zbritur në tokë, e ka zbrit pasaj dhe fletur këtë shumë të dedikuar pejgamberet të nërëshëm.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 të të të jamësime tjetësorë për neve, pacet nuk ka sukses, nuk ka lumëturin këtë jetë. Në gjitha këtu Allah u Gjellewara i ka zbritur në muajnë e shenë të Ramazanit. Dhe në këtë muajnë gjithashtu ka zbrit libri që i dërëgoj të gjitha shpalë të mëhershme, i cili i dërëgojnë gjithashtu edhe libët të mëhershme. Dhe përmledhi në vetë në ti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 një ndryshim, një gzem, një hare, një knaci, një prit e pasacme, përshkak se dikush i pasacem po vje. Dhe aje që këtë muaj e bënd të pasacem, është se, nuk është tjesht, nuk këtë muaj e kasbrit të vratë, nuk këtë muaj e kasbrit të zëbure e në gjili, nuk është tjesht se nuk këtë muaj,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 në gjarja, shtatë të me të shkurti, asë njerës e kohën për njëve rëndësi. më rëndësi, gjithë më ne kemi kalu njëtë. Por tash për këtë vene, ka një dëmëhën e të pasachme, se në të është shpalë përvërësie Kosovës. Në da ishtë i kunderur, ka nuk është punë e thjeshtë, që atë da që ndodhë një zhvillimi madhë, njerës të kaluën e thjeshtësi. E për njëve musliman me,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 Ridhënja e lidhjes mes Allahut dhe krijesave. As dërgimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, zbritja e Kur'anit shënon një ridhënje të lidhjeve të shkëputura për kohë të gjatë mes Allahut dhe krijesave, për shkak të mëkateve, rebelimeve, devijimeve, çoroditjeve, basttënieve të shumta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 E gjitha këto përndodhe në muaj në Ramazan. Filet e kësaj lidhjeje, filet e këti raporti që po filan për sri, të rivendoset mes Allah dhe krejseve, këto filet janë në këtë muaj të shajnët. A nuk ka kjo një dëmëndët pasash për neve? Andaj, a e që e bën këtë muaj të veçantë është rivënja e raporte me Zotin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 që e bënë këtë muajt pasashëm. Shehru Ramadhan e ledhi unë zile fihi lë Kur'an. Muaj Ramazanit është që në këtë muaj ka zbrit libri ishejnë Kur'ane. Kjo është të veçan të këti muajtë. Dhe duhet këtë veçëri të ruajmë të gjallë duke i rëglua raportet më Allahun azogjel, duke i bërë të veçanta raport më Allahun këtë muaj, si kur që këmë muaj është i veçant me rivënin e raportet më Allahun gjallahu ala, në konë kur fillajtë të zbilit Korani, dhe në konë kur u dërgua për i gamberi sër Allahu a.s. Këpën këtë muajtë veçant shikon dhe uarë, dhe mëndaj që fokusë i ju në duhet gjithë mundi këthyën në këtë pik, në këtë veçori, të madhe, që e bën këtë muaj të veçantë. A pse ka veçuri të tjera të shumta që dallojnë dhe e veçojnë këtë muaj nga nga muajt e tjerë? Por mendoj se kjo është një pikë thejet e rëndësishme që të meditojmë mbi saj. E veçantë e rivendosjes. Ti qenë kupton kjo? Të ti far lidhje të pasagjme që vendos çeta rivendosesh ta rifreskash, ta fuqizash, këtë muaj me zonë një gjithësis. Njësëllën pikë. A ke vendosë që në qështën e namazit, t'jesh me i përpikt, me i përkushtuar, që namazit i kaluar në muaj në Ramazan, t'jetë me i, i veçantë, nga namazit i bërë në muajt e t'jërë. Apo nërë a ke vendosë që raportin me Koranin këtë muajt, t'jetë me i, i veçantë, ma dje shumë, shumë me i veçantë,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 Së çdo nga dita e parë e këtij muaji. Çë nga dita këti muaj, e parë e këtij muaji e derën në fund dührt e xhenëtit mbëtent habur. Hmm. E bëulën dührt e xhenëmit vë pranguesen djajtë rebeluar. Kështu ka një hadith te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Adën çka të të të hapen dyert e xhenëtit. A është kjo dhe që e veçan për nema? Po, po kërën dhe gju, po, vëllat di hoqja, gjithë nga ka vëzhe, ka që që qëri në dyre qëri të po, po. Hoqja të ka ka vëzhe, po, a ka dhe që ka dhe veçan për ty këtë? Dhe që ka që ti, dhe veçan të ty këmë të po. Qëku e në ruat. Dhe qëfë se një firme madhe është fështirë të punësoshë atë, ka vendosë që në muajnë kërrikë,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 A, atë gjallëran, atë nëndryshan, atë jepë fuqi, a është një lajmë i thjeshtë, e paska qëllë dyrë ta, po dhe po, i kanë qëllë, a, a, a kështët e preta, a po, ka një dëmëdhën të pasashme për ty këllajmë, se firme e caktuar i ka hapër hapë dyrët, dhe në qoftë se të rëket, në, këtë, në qoftë se drejtoshka këtë dyrë, e plëtson dokumentazone e caktuar dhe pranoshnë këtë firmë, Si kërështë popli, i, i keqelë sytë. Je dojnë sëve me të satë je gjallë. A është këpër i do më thonë se. Allah i shumë. E që kanë që ofsezot i gjithësis i qelë djutë e gjenetit, dhe tjepë mundësi që kësë i radhe shumë më letë të konkurash për qenë nga banurët e gjenetit. Të ndihman me shumë vepra që e bëjnë këtë muajtë veçantë. E shumë fishan shpërblimin e veprave që me pak mund-mund fitosh, a ka kënë dëmë thëni për tyja për jo? Ja? Për mua, për atë, a ka dëmë thëni? A po thjesht e presëm si, pa, pa, mirë, pa, po, që shëtë lëmë në Ramazanin, pa, po, fjallë. Ku janë veprat? Ku është angajimi? Për balë kësoj informate? Ku është gjallëria? Ambicja, vulletit? të gjitha këto që duhet të grumbullan vetën ton, kjo lajmë i madhë, kjo lajmë i madhë, kjo është lajmë i ditës, kjo është lajmë i vitit për neve, lajmë i vitit për neve, që vijen nga pejgamberi së oselëm, se në muaj në Ramazan hapen dyrt e gjendetit. Kjo hapje, e ka një dëmëthënje, e ka një simbolik të vetën, Kër dikosht të hapë dherën, a dënë me të regu ty e mu, e ka hapë dherën. A dënë me të regu me këtë se unë përdu që ti të futësh në këtë dherën, viste une, a përdu me të regu se si i mirë së ardhën. Cënë në kuptan të? Kër dikosht i hapë dherët e kuptoj se për aftan, për a mundëson që të futëm i tash më letë, se kur kanë qënë dherët e mbjullura. Dhe kjop,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 Popë duhet gjeneti përse këtë muaj. Kë e bë këtë muaj të veçantë? Andaj ajo që e bën këtë muaj të veçantë, duhet kjo vetë, kjo veçanti, nëse ushprit drejt, apo nago das edhe neve, që tashmë të jemi edhe ne të veçantë në kërkimin e hyrjes në xhenet. Po, 72 dizne kërkuim xhenet angazhime të punë tonë, gjithë mund, e pëse dim që në dyrët i ka të mjëllura, e kërkojmë, e tashkër të hopë në dyrët, ato të kjo angazhime komë tashë pak më nëryshe, kjo kërkim e komë pak më tjetër, me i veçantë, kjo është a e që e bënë veçantë këtë mëj, ka në du të imit veçantë të tërë, në kërkimin e gjennetit, nga se kemi kërkuar dhe për para, edhe sot e kërkujm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 Në muain që është i veçantë, që veçorë, që do thot veçohet me veçori të ndryshme, të lloj-llojshme. Dhe përshtatju këtyre veçorive. Faqëse Ramazani është muaj i veçantë në hapin e dyrë të xhenetit, nuk duhet që të jemi të veçantë këtë muaj në kërkimin e dunjes. Sa spërthuat me këtë veçori? Sa është kjo e veçantë? Andaj aja që është e veçantë kët muaj let reflekton edhe me veçantë edhe tek ne çëndnin në adatë timtimi të veçantë për dallim nga muajt e tjerë për dallim nga ditë të tjera pse kjo është ajo që bën kët muaj të veçantë hapja dyre gjenit, e dyrës xhenimit mbyllja e dyrës xhenimit mbyllja e dyrës xhenimit Allah unë këtë mua i për po imbjullë dyre të gjëhnemit dhe për po ne e dërganë Ramazanin. Aje duke lezu dhe që kanë këtë mesaj, dhe që kanë mesë reshtëve, e duke kuptu. Allahu për po dërganë për ositë të qartë se nuk të kam krijuar me qënë gjëhnem. Të kam krijuar për gjënet, a dhe i për po të hapë i dyre të dhe këtu për po të imbjullë i dyre të.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 Hallaqut, si pasoi angazhimeve punëve dinamike në jetën e kësaj vote. Përgjithëria ka mundësi që na e ka, na e ka dëmtu pak, na e ka çrregullu pak agjendën e shqetësimeve. Vancës ku në këtë anë kemi shkuën kët anë, i habit, vetëm mirë me kët mirë mat, ndoshta, ndoshta ka ndot. Viramozë ato dyert që jeni të hapun, e dyta që jeni me të hapun që në qoftë ro musliman. Këtho ka këto dyrë, e praktisi këto dyrë, nësë qofë se ke kalu ma shumë kuk ka këto dyrë, largon nga këto dyrë, largon nga kjo anë, largon nga këto kuptime, dreton këto kuptime, përmirsohu, se kërt e veçante e këti muaj. Përëndaj, kërt e që bënd këtë muaj, të posaqëm, edhe të egzoti gjële gjële aluhu, për ka qëni posaqëm atë njët e Muhammedi sallallahu alësallem, ka qëni pos të këbesim tartë e dhe vëtshëm, të këdjet tartë e mëdhej e kështë më radhë, andaj të përcilëm këtë histori dhe këtë tradit të kësoj veçantije që edhe një të imi dveçantë në muajn e veçorive. Të shumëta që Allah e kanë dëruar me të. Dhe zikur si që e cekasht i gundëruar, duhet që ajet që ni e bëjmë dveçantë këtë muaj, tjetë në përpudhje dhe e përshtatshme me a që është e ve Qëka është e veçanta e këtë e ditve? Bëlla e veçanta e këtë e ditve është se studentat hi në pravim. Apo? E ti student të i është kumë përshim. Veçanta e studentat me kumë përshim. Qësë i është kumë përshim, atë e si e student. Se studentat dë veçantin e këtë e ditve kanë pravim e hi. Andë e veçanta e musliman me në këtë muaj, qëka është i rivënjë rapurit më alonjën dhe ora, i përmirësunet drejtuan kangjenete dhe përmirësojmë busullën e tyre, orientimin. Neçë kanë qenë të çorientuar në mëtanë, dinë kam dreitu. Kjo është e veçantë tek soi. Nëse mbetemi në raport netë me Allahun të çorientuar në angazhime dhe në shqetësime, trokasën e dyr të gabuar jo ku duhet. Atëherë, çfarë na bën dera ajo që është e veçantë tek ky muaj? Kë duhet ta kemi parashëz vazhdimisht shikues nderuar. Dhe veçoritë të tjera të shkurtë që janë tek ky muaj që do të vazhdojmë të flasim edhe për to, inshallah, para se të vijë ky muaj që të vendisojë para se të vijë. Kështu kuptem me fol për veçoritë e këtij muaji kur vije muaj. ky muaj. Jo në ordinë të këtij muaji. Ja të përgatitemi. Ne do të angazhohemi. E të mbushim me energji që të punojmë në këdrete. Që pas sa të vijë ky muaj ti me zgjidhje që të ecën përpara ndaj njojën këtër veqërive, shpeset e ka lojë gjenë le uala, që të na vedison, dirë në atë masë, sa që med vërtit, med vërtit, jo vetëm në mesin e muajve tjirë, për edhe në mesin e Ramazaneve të kaluar këtë Ramazan timit veçant, të shkëllqejmë këtë Ramazan, timit posaqem, dalojmë, pse? Kasi kemi kuptuar dhe që me herët Nuk e këshim kuptuar si duhet. Allahun në bëf të veçant kuptim pozitiv, të shkëlqim këtë muaj, në raporte me Allahun, e në raporte në Kuran, e në raporte me zveti, e në raporte të orientimi të duhur ka duhet të shkëlqim në të gjitha këtë rafshë. Nga se të gjitha këtë rafshë shkëlqim pikrish në këtë muaj. Allahun në uzoft e nëndimov në këtë dretim. On me ka që shikun rrënë, po e dho fund kësoj pjesë, nga se me dëvërtet u kemi hinë hak shikun zëndërruar për inkodrime të tyre, përshka këtë vënesë që e patëm, por lësë o langë gje levuala që të ne e kompenzën më të mira. Andaj e bëjmë një shkut e shkut edhe rikëthemi për sëri, për të vërduar më të utje me inkodrime dhe të të fanët e juaja. Andaj në ndështë një zot, ju shpëm leftë. Qënëruar, e piesë, të tashma, sikor, që ku e në ruar u rikëthujem për sërin e pjesë në dyjtë e këti emisoni në tashmë sikur që e kemë të njohër kohë është për inëkvadrimin e të rrëllatën nga nga juaj sikur më bënë me di nga regjia kemi në të rrëllatë duke pritë nda i nëkvadrojmë e salamu aleykum aleykum, salamu aleykum, marhatullah do më dhejtë va për të rravi e, oh. të rravi do përfojnë njëmve tre kate do t da në 23 me vitër, edhe nuk po muna me ditë cila është ma e sakë, këmë qyrë, në parë shkime ndryshëm në internet, komendime ndryshëm, da është edhe një mendim që dere fund me netë, me imamin, Pro e qartë, e qartë, e qartë, e, qart. e marë një mendim të saktë, inshallah, inshallah, Allah, shum inshallah, Allah shum e shumë dhe di, inshallah, binillah, inshallah, Soj, përket të ravive shikojnë në ruar, po e di që sajtë dhe Ramazani, dhe ma onë këpujtje bëjtë vazhdimisht, dhe si du këtë është bërë një loj, hutien mes njerëve se sërë e qate për një mej ka të ravija. Duhet të adim se të ravija është namaz vunetar, në na afili, nuk është obligativ. Dhe si t'il, ma njerë nuk duhet shumë me qupluar për këtë qërti, e sa, e pse, kjo, e pësartë. Duhet të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 që ta fitoj me shpërblimin e të falërit të natën. Ka thonë për nga meri sër Allahu sëllem, ku sh falët me imamin e ti, deri sot në baran, i logaritet si të falët të natën. Andaj ajt që dën shmërim ka shën madhë, nuk largohet pejgjamis deri së imamin përfënon deri në fundë. Me gjitha, me vitër me ketë. Par shpërblim,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 djetarët taën. Allahu edhe në masë mirë. E kemi një tërnatet e të rëinkodrojmë? Orna. Salamu alaikum. Aleykum u salamu alaikum. A kam unë si një përgjëtje? Po, Allah, për të dëgjëm, orna. Ashtë një përgjëtje për që ështëtje në namazët, shaman, që pe kërë, pe kërë e që këna posë obliginë, Shama në namazë, si këna folja, këna njësë mërëbëm, shama në pëjimë mëshësë mërëre. Po. Ashtë për qështjën e që t'i në namazë, më herëtë. Ashtë, po. ashtë përdo me dita, do t'më kontenën zhu atër, do t'më... Po, shumë pyjtë me vendlem, shumë pyjtë me rendësi. Po, do t'ja përriti, inshallah. Përmë dhe, Allah është shpër bleftë, Allah është shpër bleftë, Allah është shpër bleftë, Allah është ka kaluar dikur dhe sështë fal, nuk e pas obligim në mazë në atë ko, disa nga djetarët thonë se duhet të gjitha të kompenzohen. Dhe të logarit, sa në mazë nuk e fal, dhe të gjitha tu i kompenzohen kaza. Ndërsa, disa djetarë mendojnë se nuk ka nëmëjtë kompenzohen, por shpeshtën në mazë në file, vullnetare. Falë sëma shumë në file, vullnetare. Dhe së duhet kaluarat,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 Sa ato çoftë më bokazo e mbështetin mendimet e tyre në disa dietarë që këtu kanë thën. Por un për një dendime jam i bindur nga pasta argumente nga Foktovë që më kanë bind se grupi i dyt i dietarëve do të thotë e ka mendimin më të qëndrueshëm, më të arsyeshëm dhe më të më të pranueshëm. Sikur të shfarë 30 vjet, 40 vjet nuk u fal. Parmendoj për 40 vjet me kompensues son namazh, shngarkjeskë për kthyer. Koñerçës Kur ai din që duhet me kompenzuar keçka ka skafal, thotë ja bes mammi isperi s'brohet, kush i ka mëson këtë ato? Aneq mund ti të ke shkak që dikush mos m'mos më, më, më fillu më fal. I them ajo që ka kalu ka kalu. Je pendu për atë periud Allahu të fal. Tash për kse kuem mos praktikis as namaz, mirë po mundohu që ko pas kohë, të falësh namaz nafile sa më tepër. Falësh namaz nafile sa më tepër. Gase ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kush përmend se nëse njeriu Nuk i ka disa obligimet namazet në rregull kompenzohet me namazet nafile vullnetare. Onda imbarab 10 foldëra çota, hin jami foldëra çota, nganjërinjër i përshëmull, para se marrë flight përshëmull, vitri ka 30 çota ato pifall në 2 tjera pesë më bë, ose 70 më fal, do të fal nafile pak më tej për ko pas ko, inshallah këto kompenzojnë të kaluarën. E nuk ka nevojë të kompenzohet namaz për namaz që nuk ka fal, nganjëse inshallah kjo pun merr fund me pendimin tëndë që e penduar dhe këndi ke qarde për të kaluarën që nuk je falë. Kjo është përrije që mund të jepin këtë qërështje, Allah e dhe në masë mirë janë. Kemi telefonat të të rinë këllërujnë? Salamu alaikum, oqë. Aleikum, Jemi. salamu alaikum. E kam një pyjtë e rrëzë dhe qafit. Ornavla. Të shumë i sabi është 35 gramë. Të shumë rrëzë e kije rrëzë 135 gramë e kam arejë. Tash, a duhet më lagarit, do më poënë se qëfar karatje është me bo klasifikimin e tyra, apo jefët në përgjithsi, do më, më tonë. Edhe me qëfar qëmimi jefët, me të bleres, apo me qitjes? Po, e qartë, e qartë. Edhe pythja e dytë, që është thonë, dohaja, kur ta falim gjenazën, e zhde kurit, kalla u me këfille u arhamu dhejnë funqio, që, no? që është do më tonë këtu zaventoja shtëpim, më në shtëpim më të mirë, familjen më nëj familje më të mirë ve bashkë shordën më më të mirë çka ka kuptimi domethën çka më më më të mirë allah të qof vlef amin te lla amin selamu alejkum selam selam uraket sepërkat zecatit domethën jipet nga vlera e arit që ti ap, për shambl, se ki 24 karat, e ke përshëmull jose ornik i nisë 4 karat jep vlerën e arit që po e ke zecatën për ta e jo përshëmull ta kemi një pasuricë caktuar e pastaj ta japim yep vlerën e një pasurie tjetër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 ka se ti të është më këtë malë e kete gvetja jote. Nuk kete të të është me eblejë. Po ti e ke, që nuk kuptan se ti nesër mundësh me e shitë. Dhe në që se ti jep zëqat me qpimin e blerës dhe nesër e shetë, sa si e parave të fituar ambet dhe papasruar. Pra në duhet e për te të jep zëqatë. Për te të shu e themi se jep dhe qatë me qpimin e shitës e jo me qpimin e blerës Allahu Gjallohol Adin Masmiri. N dhe një gru, o matë njëse gru e ti, i këzotat që mi janëru grunë në gjenet, ose burin, po matë mirë në të kuptim që, normalisht, buatë majë mirë, e, më, e, më të mirë në sjelën e ti, më të mirë në paminë e ti, më të mirë në në raport me zvete e kështë më ratë. Andaj, kështë kuptimi bazë e kipare. Allah me ta mundësu që atë gru që kemë për dhënje, me te e pa Allah dhe na heratë, jo me në ruë. Arëma të mirë kuptim të bukuris, kuptim të raporte, kuptim të nëtësi, se kështë mëralë. Në gjithë dhe ka kuptim në dytë, se që se njerë në këtë dunja është i pësështë rahat, e ka përshamë grunë një në islam, ose buri, s'ka qenë islam, në gruja ka vdik, e ti me Allah e zë vëzumë një burë matë mirë atje, ose në të shëta buri së është pe i gjinetliva. Në këtu dy kuptime e, mund të përmenin në këtë kontekst n Gemi të lënë të tëri në kuadrojmë. Fëllamu alaikum, Haji. Alaikum, salamu alaikum. Këda është të me të imbërë një pitje. Po? Pitje e parë është se jam të rëvë pe këtë e miqare pa mërët unë. Se nuk po mëjë më mërët unë, po dalë në gjemë më panë, po përqemi, e vë po vëjmë puna veç muë, po përrajnë, e vë po nështonë që ka përndonë. Mm. O një 14 dje e më këndalë më po që të rinjë e të kënej, gjithë kom për në shtoj që të ndalë. Jumë kam të disa është gjëllar me shkru, ata nuk përdi ku shkru në koran, po se di që të ndalë. E përdi e lytë është se di e të përfallë vetëm, dyre katë në amazë, sa dohet. A do në i përfallë në file në atëm, edhe me baljumë këtë përvejte, si përfejës, përpënësim dhe përgjëra që më ne dyre qate kur me i falë? Muqun atën me i falë dyre qate me file. Ha, po, po e qartë. Êshtë në regullë, po a, nuk banë. E qartë, e qartë. Po, në qartë, tërë tja po për një. Selam aleikum. Selam aleikum. Fakti që po ke penges në përzjedhin e bashortit, ma dje, po shkon kejtë mirë në fund, nërështë të bëhet për herë, po ndonë darja,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 të japin në nëmër të hoqës, ose të disa hoqëlarve, që janë hoqëlar të drejtë, të mirë, të shkulluar, dhe që në këdër tim, me lejnë Allah në mund në mendihmu shumë. Ndë telefonën është këta ata, inshë Allah në qofë se ka të bëjnë me një ndë një pengjes ansore, si ndë një, për shambull, seher i bom, ose një pengjes jo e sakëtuar, me lejnë Allah gjela është roshë dhe mërë vendim në du Zori çanën der të armikut. Jo më shkund deri çdo kujt me trokit, ta tyre që të bojnë ndom më tepër se të bojnë dobë. Por trokit në dyert e duhura, merr shkaqjtë e duhura, sebepet e duhura dhe pokalet e kputë të dhutë, bën më falë dorësh në fill e jetës natës kur çohuash, para namazit sabah, këto dyre çate, lut Allah sigurisht. Allahu xhellahu ala më largojt pengesë. Allahu xhellahu ala lute që Allahu më taku me një burrë thajrit. Dhe me e përfundu këtë proces me kërqët martohesh me te e ty e pasarës. Lute Alangele Gjellalu. Lute, lute sinqeresht, lute me zamër, me shpirt, lute, lute me sinceritet, me dhe vëshmëri, lute Alangele Gjellalu. Por jo veç natën, por lute dhe ditën. Dukë i falë 5 kuhë namazë. Shpeso që ti është nga ta që i falim, po në që se ki, dëm, ki mung, mangësin këtë dretin, falë i 5 kuhë të namazë. Dhe përshdo namazë, lute Alangele Lever me tjep kajrë, me tjep mira. Me lejnë Allahu të bare, kota do të bëhet zjidhja, insha Allah, për shtashme për ty së shpejti. Kemi të lefantetra i më kuadrojmë. Urna. Nuk e di, a jemi në lidhja enda, po e kemi këputur, e kemi humu lidhjen? Hatme, për hatme, jë më ka foli. Po? A shurët me dhunën për njështë qabë e të Ramazanit. Po. Oncehrad devia ti at po ton Allah, çum kurs jo. Tregon pos zoti ti kimsi. Po inshallah, inshallah tvojë. Yes. Inshallah. Selam aleikum. Natën Na e mirë, fal. Natën e mirë, kujdeso ri. Edhe për punë Hatme kemi fol disa hera. Hatme te ne është e njohur që paguë dikush që e knën Kur'anin për të vdekurit. Pastaj këto haat me kollë kuptime, dikush i knën 52 asina, edhe të tjerat me kumbë. Dikush i knën për shembull 100 kurë vullahu në të haat me kumbë. Dikush e knën gjithë në kod, dikush kët Kur'anin, lloj-lloj lloj-lloj versione të haat me vekim japin. Nuk ka vetëm një version, nuk ka vetëm një lloj. Njerëzit janë gjetur me paguë haatme pse ju jo, për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 mos me lutë Allahun për deknin të tënë, e dikur të të tërë me lutë, të i lutë mas mire, që Allah t'ja falë gjinatë, Allah t'jepë ja se vabë, Allah me shpërmëli, Allah me takun gjinatë, lutë e vetë. Pare që i kje për hatë me diri me tani, që t'ka nënë të hajgjelatë e tjerë? Ti e ja përmeni se i kje vetë hajgjelatë t'ka në thonë, mos t'jepë mo në Ramazan, por, ato pare shu të dikur të të tërë. Edhonë të them Nuk ka nevoj në Ramazan të paguaj më hatë më për të vdekur. Nuk ka nevoj. Së është kjo tradit e islamin nuk është kjo e që në kam su Muhamedi s.a. Po në Ramazan, një dhe iftarë. Një dhe iftarë, që i durë, të o zotë i gjithësisë. Falë më në gjënojët mu, odhë zëmë mu, familën të më rujë më nga të qijatë, familën të më lëtë Allah në gjëllevala. Të vë Allah i më nërë. Shëllë leje, babë fale gjenohet, ngritën gjenet, bashkona me të adit në gjukimit. Lutë Allah më për njështu në njëftar. Allah në gjëlle ule në ka prëntu se lutën e në armazan nuk në këthejen. Gjështu pare që i, kem, i ke da për, për, për hatme, jepje fukareve. Kësa në vulli jartë, sa njeri vëllaj ka hek për njëftar më hongën që shdojtë. Jepje aty në gëzaj njështë njëftar. Edhe thuj kësa da ka zëtë për shpirt filanit Allahu xhelalu ala edhe tu i shpirtullan edhe atij që s'e vapën. Gase kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ai ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Do ka shkon." Edha ne ka thosë se hatmja nuk shkon, sa i se ka buvë vetkur. Edhe pse na bënia kur ndori, do s'ka interesu bëhu kur ndori. Po përdisa na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Në bëjnë ndori, na bëjnë ndali." Sa i na ka mësuar kështu. Andaj them se faktës që ke bërë dhëri më tani, sholazote që shë problem për atë që ke kalu, ta falë për gabimin që ke bërë, e ka kalu e e fund, mirë për tash masë e ke kuptu dhe ke bitë diso ojë, e gjëlar, e dhëmë për të më që mësë që hatë më për dekun Ramazan mo, për bë dua për ta, luta Allahum për ta, kër i agjeru shumë, e në syfyrë luta Allahum për ta, e një fëtar lute për ta, luta Allah në që levale, vë Me dhjetëre herë, ma e do bëshë për te se hatëmja. Qekënën dy kush, Allah dhe, matat, ku reknana, ku menana, bona, e dhe e ka me të të të kureknën, ku me nëna, që ka bëna, e kërën e kryu obligimën ti që ka. Kur kur se lutë, Allah e më për deknën do si ti që lutë. Ti lutë ma me shpirtë, me zemër, ti lutë e vetë për ta. Lutë Allah e qëllë e valë. Edhe pare të japisadakë, fukareve, për shpirti. Allah e qëllë e valë, nuk ta qenë këtë rast mundin, hoqë, Allahu edhe në mësë mire. Kimi të rrënë të të reinkuadrojmë? No, nah, ma, selamat më leku. Shrejkum, selamat më të la. Hoqë? Urnavla, pa të ndëgjëm? Une, këmë do një gaben, dhe dhe këmë, qitë dorem për një kuran, dhe tashë, dhe jëmë për ndu, qitë të të për ndu, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Një ronë dhe të fukarove një pagu, apo, të shka. E ke qitë dore një kura një bobe, apo? Kje bobe? Oja, e këmë bobe, ka një ben, po e këmë të thyrë ben, apo, u përten. E këtë thyrë ben? Po. po. A shëtës me bo, përqa ta, edhe një kjekër, masë jam të ndukës, a të falë një koj, diska, se nashë që me zemër, atë dhe një koj, diskysh. Që dikësht me të kallësu. A falësh, apo? A falësh Po, oh, fone, të që kominë se pojtë për dohërënë në maz, <tot> kose, fone, dhysi, në në mazë, a më ko, e që e fone, dhe që i në shpirtë, e në gështë. Do, do më honë, kom, pse të vjenë kaqë, pse këthë i betimin, apo? Gë më tonë, o, është pi harome që kom bëha, po, ashtë dhe që, është këne të lëtë, në ashtë që të ndonë, a dhe shumë ko, dhe shumë, kër binë sejtë dhe, një vetë në shumë, Po, e qartë Allah, inshallah ta shtjabën për një në shalë. Aleikum së salam. Fakti që je betu në laun a zogjellit, duke vendus dure në Kur'an, dhe e këthyjë këtë betim, pa dushme se ti ke bu gjuna. Dhe duesh mu pendu për këtë gjuna. Dhe ti je pendu, po të vjen këqë dhe je pendu. Lësë Allah me ta pranu pendimin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 A të rekalojmë të kë alternativë e dytë. Të ushqim apo të veshmbathim ashtët me sakin. 10 fukara. Kështu ka thonë Allah Gjellë Vela në Kurën. 10 fukara. Ose me i ushqy, ose me i veshmbath. Qështë i ki mundësit? Në qështë i ushqen, logaret për shambull, ka 2 euro për ushqim, për shutje, në njëku 20 euro shpagim për këtë punë. Ja u shjem fukara, ose shkon për shemb në ndënin gjelltura, edhe i thua për shemb çta fukara, ose çta pun tort scratch, poponi si se kam punë të mirë, apo kurzim me unë nga kafciall, ata vet i paguaj pëmeje. Çka kuen por at ka 2 orë, ose ka 3 orë, ç'është ekipon. Ose i thua, ç'i ninioni 10 ditë dhënë ti. Sëmësi, ose ninioni 10 ditë ose ata dhënë vet, atësh mëshë 10 shë me koni plusum. Dhe me kët inshallah, e ke shpagu me katën që ke barë, edhe e pendu e ke shpagu. Fakti që pa ka namaz, edhe me qënë kërë përbjenë sejgjë, dhe kërë për të kujtojtë kjo gjuna, e kjo është kajri madhë, njëri me kajtë, para Allah o të mandun, me qënë ti kërë t'i bjenë me në më katë, edhe me një vitë nësë është i legë, i dëptë, Allah, kjo është e mirë, inshallah, shpesoj të ka Allah i madhë,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 Bez të më të abuni pita i kam tët vjetë, dhe pita shvëqët, jako nisë më folë dhe me në në, dhe të të taj, taj suratëvugë, la kriti këmësu, për suratëm dhoja po kam përbila me mësungë. Ma sha Allah. Qish më mësu atë suratëm dhoja? A, ma sha Allah. Ani, sholat të rësëka zhej, ma sha Allah. Ani, hajë, salamu aleikum. Aleikum, salamu aleikum. Allahu subhanahu wa taala trident hair tyre dhe gjithë fëmijët e muslimanëve ë djemt e vajzat Allah na ruaj prej sherrat e prej të këqijave prej shumë dukurive negative që janë përhapë Allah na na ruaj neve të fëmijët tonë mund sof merrin hyr Allah ikse telefonata asaj sikse lajmë që na vin se fëmijë në këtë mosh të angazhuar me Kur'an të angazhuar me ajrem në këtë mosh valla kjo është një kenari e madhe për neve por edhe një torpi mal për të më dhajt. Të sado ankoon se, se vallahu ish spojëm s'uosurën fatia. Mija 50 vjeçë mëson fatin tonë njëri apo ka qrynë dorë falakultet sonë mëson s'uosurën fatia. Morëm shambu këto. Duhet angazhim, duhet mund të aloje leura e paguën mund në çdo kujt. E ti që po kisha mësuosur të mëdhaja, jemi me gjetni mësuese apo ose një hoj që shkon xhami ose dikun kum s'uot Kur'an këta fillon dal nga dalësu. Suuret më dhanë kumson për një herë. Po djodë dimson kaniajat. Ka, ka gjys sa jete, ka dy ajete. Varse s'i shurja gatë. Edha dikush ta lexon më së pari, ti e ndëgjon, ti vet e lexon. Disa e përsërit dhe me lenin Allah xhelallahu mëson për mësh. Pas ash keni thush edhe një herë. Dhe kjo ngulicit në kokën tënd atë nuk e haron më inshallah billah. Ëndaj metoda më e mirë për të mësuar surat e gata është me mësimë dijet dikush e ti lexon, dikush e të dëgjon, dikush e të ndihmon, me lejen e Allahu xha le wala, kështu ti si mësoni mësu dhe nëse vazhdon Allahu ku më ndihmu. Dhe Allahu xha le wala nuk ka më mundin tan. Po kam ata mësumi më mësu edhe suret e gjata, që ti mësu suret e shkurtë. Allahu xha le wala, inshallah mëson që të mësoj Kur'anin dhe të punosh me të. Ti dhe gjithta bija tona dhe djemtona, Allahu xha le wala i rritën me Kur'an dhe above që ata punojnë me të, gjykojnë me të, jetojnë me të, sa to khep Allah xherrallore jetën e tyre në kësaj bote. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salaatu wa salaam. Unë beshta në botë di pyetjen. Po, ardhmë. Ai fantri, dhe sa më thjetë këmbëzuaj, ne a dhe transmetoj ku përgjigjë sallallahi alaihi salam. Ka qonë tipas po le asociativ. Po, e pëlqishme punë ka që kam bëj më në ashte pëlqishme është e ndaluar me ful, me bomuhandet. Po dhe një çetëtras me teknikom, le të kujtojmë Allahu alayhissalam, qoftë se mos ti shkon në arkes për umetin tam, jam të shaubli lu për të namaz, dhe pastaj zonë me vitat. Ende desha më pyet me gjat namazin. Për shembull, na kur e bëjmë namazin, më thonë elbatja edhe ina taina, a kim presme zonë të tjera të tjera edhe cilat kim drejt në tom chimë zhat namazin. Po, e qartë. Namaz, e s'nalam. Eselam e qartë. Hadithi pejgambert e som, arsadithën Buhari se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka urrejt gjumin para yatës dhe ka urrejt bisedën pas yatës. Arsadithi saktë që domethën Buhariu ne sahihun eti. Dhe kjo dihet kanë një kuptim se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka urrejt ç'në lut flam para yatës.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 atërë nuk përishpunë mënetë mësë atësijet. Por parë syje, thjeshtë për naj, për të humë ko, nuk është e pëlqyrë mënetë mësë atësijet. Por shfarë syje, nga se edhe rezikohet namazë i sabahut, apo, por edhe namazë i natës, që është e pëlqyrë për besimtori me falë namazë natë. Ndë e besimtori, ose e falë namazën e natës e me njerë pasë atësis, e bjenë me flajtë, ose bjenë flanë e qohet pas pjesën e 30 dhe fal namazën e natës. E gjithësa këto rrezikojnë nëse një njeriu rën kot thjesht pa dobi pas namazit yasees. Po nuk është haram e ndaluar mënejt, po nuk është e pëlqyer. Nuk është e pëlqyer pejgamberi me kauret bisedën ndan pas namazit po, si yasees. Do të s'e përkate misfokut, po kjo hadith është i sakt ku pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam do të Në këta ditë në jap shenjat qarta se është e preferuar dhe është sunet që të përdurim misfakun para namazit dhe pas abdesit, dhe para abdesit. Gjitha këtu janë të rësmedimet e sakta që kanar ka pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem. Ndaj, misfaku, nën a i druni që pas trunë në dhëmbët me te, është tradit e pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem që e ka përdur vërdimisht Muhammedis sallallahu aleyhi vësallem. Maji është ashtu që nga ajo shardhiala anha s'ka pasur afër 7 ditë. Edhe para se merrë flight i ka pastruar dhëmbët, edhe kur është qunatën, edhe më gjatë kur është zgju, vazhdimisht i ka pastruar dhëmbët me miswak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kuvldinë për moshkë për famnë. Ës surreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të pastruan dhëmbët me miswak para namazit. Sepërkat surave po lejohet më kënu sura që i din. Për shembull, nuk din surrat gjata që ta zëtet namazin. Bonë me lezuh një sure të disare e ka mësua kuptimin e surës Kul hola ehad apo dhe, dhe më zgjat namazën e këndon surën Kul hola ehad 5 herë 6 herë rishpull me nyrë recitot dhe mediton çka ka thënë Allahu në këtë sure duke përqytur me ato mësime duke medituar mbi mësimeve duke e ndinë namazin sa më afër lejohet një sure me lezuh disare apo dhe lejohet që brenda ni recitot një më lezuh diso sure për shemb nuk din surën gata ما سفاتيس الزم اا آه... سور اننا اعتنا الكوثر انزال سور الكو هو لا احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جيتكن من نيتشر سبيتش بور هذا كيا هو رغول غاس جيت ذا كتو فورما يان ترسمتو غا بيغامبي صلى الله عليه وسلم يان ترسمتون غا بيغامبي Sallallahu alaihi wasallam, në nuk prish punë, madje është preferuar që një kur's fale vetë. Ju mundu fal me xhamatin ose godat xhamatin e tepër. Jo është më në xhamatë. Por kur falet vetë, e zgjat sa don, nëse nuk ka sure të godata që i din, atëre surrat e shkurtra i përsërit ditë sa hera apo i thot gjitha surrat e shkurta që i din për mëzot namazën, gjitha këtu janë rregull, nuk prish, nuk prish punë. Enkuadrim, a lë telefonat të rradës? O selam alekum. Aleikum salaam tullah. Yamine Më në Simon nga theja, desha me të vetë puna Bajramit. Që ka puna Bajramit, do përshkojnë deti, do përri në... A po jenë gjina, po jenë gjina. Bajramit përshkojnë deti? Po, që përme, përshkojnë në dy të përshkojnë gjysa 5, përshkojnë deti. Përshkojnë po fërë përshime dhe. Po, po. A gjina, që ka... A bërme nga tregu, fërënë të kështë dhe Bajramit, që është me priqësiri e Masmiti. Po, e qar, po. Asalamu alaikum. Aleikum salaam a char. Edhe pse çështja e Bayramit është pak herët, por çka që njëri janë të e prit Ramazanin, po sprish punën për Bayram me vol, se inshallah Zoti na muzen Bayram në pritni inshallah me haremet mira. Uh, nuk prish punën për Bayram, jeni me shku diku të pushim. Por me kom pushimi, domethënë në vend harit, vend jo Ramazan, prish, bëram, në vend mirë. Jo më gjinu në fundi i Ramazan tanë më shku me prish për Bayram, ndeti më shkuatje ku ka laku rici ku ka haram ku ka mosvetë kështu më rad. Po më sku vënë të mirë vendtare mir, vend në pushim, nuk prish punë. Qase bëra mund më vjen në dy mënyra. Edhe më prit di shtëpi me mysafër me, musaferi, me tafër, të ofertë që më radh, po bërat me dal dikon. Me dal dikon, me të ofertë me familjen me festu bashkarisht në pushim të caktuar, nuk prish punë. Nuk është kë ndalunë, nuk është kë diçka keqe që duhet më kuptu se çka ka bot, ç'ysh njerëz për shkojnë për bëran pushim, s'prish punë. Nuk prish punë, bëran më sfist. Nuk është mirë me festu vet njerë, vet me, me dal dikon. Separamësh festë kolektive të më ngozu bashkëresh. Bashkëresh më ngozu. Ande më mirë është më natë aty ku ka njerëz. Ku njerëz e presin me urë bajramin bashkëresh. Por shumë ditën par bon par ditë e parë të bajramit rënë te shtëpia i prit mësa aferë, s'ka diku mësaferia e bompara. Ditën e dytë, tretë, tel diku punojmë me familjen, vetëm ta feston bashkëresh. Nëçi ky s'ka diçka të keqë në këtë në këtë drejtim. Me rëndësi që mësh me shku dikun ku është haram, Allahu xhallaure din, mësmire dhe sikur ndruar